Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Halló? Fiala János vagyok, rádióriporter. Zavarom? Uh, szervusz, de én vagyok. Ez önmagában vagy... még nem baj. Szerintem mi nem ismerjük egymást, Ezt csak a szervuszra mondom. Eszel biztos, hogy nem ismerjük egymást. Elmondom a mesterségem címerét, jó? Nagyon rövid lesz. Jó. Én elutazom egy hétre, és arra kért a rádió, ahol dolgozom, hogy készítsek oda is beszélgetéseket. És miután nem tudtam kitalálni, hogy mi fog a jövő héten történni, úgy döntöttem, hogy, ahogy ezt régen is megtettem, nem egyszer már, vadidegeneket hívok fel, és arról beszélgetünk, ami éppen szóba jön. Folytathatjuk? Tessz Rendben. Kit találtam meg? Én Székely Gabriella vagyok, nem tudom, hogy mit szeretnél tudni. Én már ismertem egy Székely Gabriellát, ő a Sárhegyi Zoltánnak volt a barátnője. Nem, az nem nyert. Azt ő... Nem járt, mert a, ez a férjezet nevem, azért férjemet úgy figyelják, hogy Székely Attila. Igen. És így szoktam bemutatkozni, mert sokkal egyszerűbb, mert akkor nem kell megkérdezni külön, hogy mi a keresztnevem, hogy hogy szólítsanak. Értem. És hogyan történt, hogy feltetszett venni a férjének az ő nevét? Hát annak idején, mikor férjhez mentem, még nem volt divat az, hogy, hogy, hogy nem asszony néven. Hány éve volt ennek? Hány éve volt ennek? Hány éve volt? Oh, A is sok lenne. Elmondom, 24. 24 éve? Én egy hány éves női hanggal beszélgetek? Hát azért ez már túlzás egy kicsit, de mert nem ismerjük egymást, elmondom, hogy én 44 éves voltam februárban. Igen, mert én azt gondoltam, hogy igen, már egy csomó emberrel beszélgettem, akiknek a hangja egyébként teljesen megtévesztő. Nem furcsa, hogy az ember, ha valakire ránéz, akkor általában többé-kevésbé ki tudja találni az életkorát, de a hang az teljesen megtévesztő. É, igen, igen. Ön ismer engem? É, van? Ö, nem. Tehát Igazából nem. Fogalma nincs, hogy én ki vagyok. Nem, ahogy mondja. Hány éves lehetek a hangom alapján? Hangja alapján szerintem fiatalabb, mint én. Vagy velem egykorú körülbelül. És ez mi alapján én mondja? Nem, nem tudom. Talán az első szimpátia. Ez Tehát le... valamiféle benyomása van, és akkor eldönti, hogy, hogy körülbelül hány éves lehet? De igen. Ha ott lenne a félje megkérdezni, hogy kivel beszélsz, Gabikem? Hát valószínűleg. És mit mondaná neki? Megmondaná, vagy azt mondaná, hogy hagyjál békén, most beszélek? Nem, megmondaná, hogy egy úriemberrel, aki egy rádiótól hívott, és mindenféle ilyességet kérdez. És nem mondaná azt a férje, hogy tegyed le, mert szerintem ebből valami rossz lesz, holnap után ide fognak hozni egy porszívót, amire nincs is szükségünk, vagy gyereket beszél a hasadba. Nem mondaná ezt? Nem, nem tartom valószínűleg. Én most hol hívtam önt? Meg egyszer? Hogy hol találtam meg helyileg? Helyileg én itthon vagyok most. Azt jó, de hol van? Ö, Gödön. Gödön. Igen. Ami azt jelenti, hogy ön otthon van, a férje pedig dolgozik? Így van. Így és van ez néha így fordít, vagy a férje van otthon és ön dolgozik? Hát ritkán. Ritkán. Ami azt jelenti, hogy ön nem dolgozik? Ö, ez azt jelenti, hogy én szabadságon vagyok, igen, egy pár napig. Ja értem, szóval nem arról van szó, hogy nem dolgozik, hanem arról, hogy szabadságon van és nem utazott el. Így van. Ahogy mondja. Milyen az, amikor az ember szabadságon van, és nem utazik el? Hát nem jó. Nem jó, mert ilyenkor, amikor itthon van, az ember mindig meglátja, hogy mit kell csinálni. Például mit, hogy reped a fal? Nem, nem. Hát mondjuk, hogy zivatar után koszosak az ablakok, le kellene nyírni a füvet. A ez a helyzet nem a pénztelenségről szól, arról, hogy el lehetett volna menni együtt nyaralni, de arra most nincs lehetőség? De természetesen arról is szól, komolyan fordítva a szó. Nem, én az előzőt is komolyan vettem, azt teljesen. Én például tegnap jöttem arra rá, nálam van egy nagy üvegfal otthon, és azt le kéne tisztítani kívülbelül, a pucolni szótól attól nekem feláll a hátamon a szőr. Tehát azt a szót, hogy pucolni, azt, azt nem bírom kimondani. Uh, és pont arra gondoltam, de ebben együtt nem tudom, hogy erre mikor kerül sor. Önök elmennek együtt nyaralni? Hát, amikor lehetőségünk van rá, akkor igen, de ebben az évben nem tartom valószínűleg. Ez egy hány tagú család? Ez egy négy tagú család. Ami van két gyerek? És, így, van, így van. Hát a nagyfiam az 23 éves, a kicsi pedig 19. Hát akkor a 23 éves gyerek, akkor ön még talán 19 vagy 20 volt? 20. 20. Nem, 21. 21. És mekkora a másik? 19. 19. Rövidesen ki fognak repülni? Hát igen, ez így van. Ő mivel foglalkozik? A kisebbik, én mivel foglalkozom? Én egy pénzintézetnél dolgozom. Ami azt jelenti, hogy bank. Hát igen. Az előbb felhívtam egy embert, aki egy bankban dolgozott, majd amikor elmondtam, hogy mit szeretnék, akkor mondta, hogy ő, tehát egy, egy sem, saját maga, mondta, hogy a bankról nem adhat információt, mondjuk ez különösebben nem érdekelt, mert a bankra egyáltalán nem voltam kíváncsi, de kérdeztem, hogy vele el e beszélgetni, de mondta, hogy nem. Tehát ha ön most dolgozna, akkor én nem jutnék el odáig, mint most. Ez valószínűleg tartom, hogy így van. De ez azért van, mert nem engedheti meg magának, vagy ha valaki meg tudja, akkor rászól. Nem, én ezt úgy gondolom, hogy ha egy ilyen beszélgetésről van szó, és az embernek van szabad ideje, akkor azt szállja rá. De ha bemegyünk a munkahelyre, akkor dolgozzunk. Ön nem beszél rosszul, de mintha Japánban lennék. Azt árulja el nekem, hogy vegyük mondjuk tíznek az ön, az ön kihasználtságát általában, jó? Igen. Ebből a tízből az ön kihasználtsága, amikor dolgozik, mekkora? Tehát gyakorlatilag a kérdés arra vonatkozik, hogy egy 20 percet, egy negyed órát abból mennyire könnyű kiszakítani? Hát, ö, ö, ez fele más helyzet. Mert ha ö, gyorsan megcsinálja az ember a dolgát, természetesen nem felületesen, akkor egy 10 percet biztos, hogy tudsz szakítani egy-egy beszélgetésre. Ön olyan helyen dolgozik, ahol ügyfelek vannak, vagy olyan helyen van, ahol csak maga van? Ö, én olyan helyen dolgozom, ahol ügyfelek vannak. Na, de azt tudni kell, azért pontosítsunk, hogy bank és bank az különbség. Én, nem, nem, nem, akkor, tehát, én ezt értem, csak azt kérdezem, hogy ön egyébként szembe ül el vadidegen ügyfelekkel? Ö, nem. Már nem. Már nem, mert... De most... vajon előfordulna e az, hogy Andrea vagy Kristóf a szomszédban azt mondja, hogy Gabikám kivel beszélsz ennyi ideig, vagy ennél jobb a helyzet, mondván, hogy ehhez semmi közük nincs? Hát azért ennél jobb a helyzet, de... Abban a légtérben, amiben ön van ott, hányan vannak? Hát ö, öten. Ötten. Ön mennyire szokott elborzadni akár személyes tapasztalat, akár film láttál, amikor egy óriási hodájban ülnek ötvenen vagy század? Hát szerintem én azt nem bírnám. Nem azért, mert nem szeretem az embereket. Engem elég egyszerűen biztos a koromból kifolyólag is egyre inkább nyom azt, hogy a sok nyunk egy helyen. Mert én például ezért nem is járok bevásárlók, azt a be vásárolni, mert én megőrülök a tömegtől. Erre mikor Másrészt én... a, a pillanatban erre mikor jött rá? Várjon, várjon, várjon, azt kérdezem, hogy erre mikor jött rá? Erre? Hát egy pár éve. Tehát Érde. bement egy ilyen bevásárlóközpontba, és egyszerre csak hány inget kapott? Nem, nem mentem be. Tehát azt éreztem, hogy nekem nem szükséges oda mennem ahhoz, hogy én meg tudjam vásárolni azt, amit szeretnék egyrészt, másrészt pedig nem szeretek sorba állni, nem szeretem, hogyha lögdösnek, nem szeretem, hogyha kinézik, a testi érintkezése bírja? A vadidegenekkel való testi érintkezése bírja? Ő nem nagyon. Buszon, villamoson, metróban az hogy bírja? Sehogy, már nem járok ezzel. ezzel De ez egy fizikai kínszenvedés lenne, ha egyébként most azt kéne? Nem, nem, nem. Tehát azért ennyire nem bírja. Tehát én felszállok a vonatra is, felszállok a buszra is, tehát azért ennyire... Kocsia van? Ö, van, persze. Saját? Ö, igen, igen. Mivel foglalkozik a férje? Te szét? Mivel foglalkozik a férje? Azért férjem autófelelő. Ah, de ahol po, po, po, autóknál vannak. Gyerekeknek saját kocsijuk van? Nincs, nincs, nincs. Hát még lehetőségük sincs rá egyelőre. Hát a most kezdett dolgozni, a kicsi pedig megtanult. Tehát ilyet én fogok. a mit Hogy, biztos lesz ezt inkább mellőzzük, jó? Jó, rendben van. Azt kérdezem Önt, hogy idén egyáltalán nem lesz a nyaralás. Nem, biztos, hogy nem. Nem tudjuk összeegyeztetni. Ez arról szól, hogy mindenképpen dolgozni kell, vagy ez a pénzről szól? Erről is, arról is. Tehát ö, ö, úgy, úgy kell kivennünk a szabadságokat, vagy úgy tudjuk kivenni ahogy. Másrészt még ez ugye... Ez, a gyerekektől is függ, mert hát, mivel én vidék lakunk, állataink vannak, amiket uh, ugye gondozni kell. Milyen állatok? Most... Ó, hát mindenféle, de leginkább baromfik. Uh -huh. És, uh, de ez egy családi ház, ahol ön lakik, vagy önök? Igen, igen, ez egy családi ház. Ki uh, ki a tyúknak a nyakát? Hát... Uh, senki, mert azt elvágni szokták. Jó rendben, de... jó rendben elnézést kérek. <gül> Semmi baj. És azt ki csinálja? Azt a férjem. Ön egyet sem? Nem, nem. Én egyet sem. Tehát, hogyha nem lenne, akkor végelgyengülésben hullanának el szerencsét. Egy tyúk mennyi ideig élne egyébként, ha béké hagynák? Hát azt nem tudom. Hát nálunk két-három évente. Azt én értem, de egy végelgyengülésben elhunyó elhúnyó tyúk, az hány éves lehetne? Hát nekünk egyszer csukhat, nem tudok. Kakas? De volt egy kacsánk annak kacsa. idején. Igen. Egy néma kacsa, ami 11 évig élt. És miért volt néma? Hát, néma volt, vagy csak szűkszavú? ez ilyen típus. Értem. Ez ilyen típus. A férje alkalmazott, vagy pedig saját üzem? Alkalmazott. Alkalmazott. Tavaly voltak nyaralni? Tavaly nem, hát egy pár napot voltunk. Most hány napig van otthon szabadságon? Ó, csak a héten. Ennek hány nap szabadsága van? Nekem? A? 28. 28. A férjének arra se lett volna módja, hogy most legyek ki a szabadságon, és együtt legyenek otthon? Ö, egy, nem. Mert most neki olyan munkái vannak, amit muszáj csinálni. Másrészt ez egy hirtelen ötlet volt, mert... Mindegy, úgy össze a dolgok, hogy szükségem van egy pár napra, ügyintézés, meg egyebek, úgyhogy én most ezért nem. Ez a harmadik nap? Nem, ez az első nap, mert hétfőn még dolgozom. Aha, és tart egészen péntekig? Így van. Semmi közöm nincs hozzá, csak kíváncsi vagyok. Ez egy jó házasság? Ez egy jó házasság, igen. Egyébként nem tartana már ennyi ideget. Biztos? Tehát önmagában az, hogy két ember együtt van, az nem lehet megszokás, kényszer is ki tudja, mi mit gondoljon csak a saját környezetére? Te biztosan... Azt kérdezem öntől, hogy önöknek van nagyobb baráti társaságuk? Nagyobb nincsen. És Te kisebb? Kisebb az van. van Olyan van, hogy a férjével megbeszélik négy szem közt azt, amit egyébként a másik előtt nem akarnak, vagy nem mernek, mert úgy látják például, hogy az ő házasságuk lehetne jobb állapotban is? Hát, persze. De ezzel mondjuk nem kibeszélő szinten... Én ezt értem, egymás között akár kibeszélő szint, szint is esért, lehet. Amit, amit úgy, úgy látunk, az teljesen nyilvánvaló dolgokat, de nem szoktunk ezekben a dolgokban elmélyülni. Ez egy nagyszer... Nem? De nem mi az oka? Nem érdekli önöket, vagy így nem. alakult? Nem azért, mert hogy nem érdekel, mert természetesen érdekel a barátok meg a rokonok sorsa, de én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ott milyen házas életet élnek, ahhoz nekem semmi. Között. Én ezt értem, de ebben teljesen igaza van, én csak arra gondoltam, hogy az együttöltött időre is kihatással van az, hogy egy házasság adott esetben jó állapotban van-e, vagy sem, hiszen egy ingerült házaspárral, vagy egy feszült házaspárral együtt töltött idő egészen más, mint az ellenkezője. Ez így van. Csak ebben ez, erre én azt tudom mondani, hogy ha egy házasság állapotban van, hogy nem szívesen vannak együtt, akkor a barátaikhoz sem járnak egy. Ó, hát azért ennek különböző fokozatai vannak. Ö, persze. Az önök kapcsolatának volt válságos periódus? Há, hogy ne lett volna? Szerintem olyan házasság nincsen, amiben nincs válságos periódus. És a válságos periódusban alapvetően egy harmadik okozott válságot, vagy pedig az idő, amiben az emberek elunnyák egymást, cél vagy semmi közöm nincs hozzá? Ez így van. Én nem. Tehát a harmadik nem volt soha. Tehát én végimódi vagyok, a, én úgy gondolom, hogy a férjem is azon mennyire ismerem, én nem... Álljunk meg itt egy pillanatra, a... mert ez mindig nagyon a... foglalkoztat. Mennyire ismeri ön a férjét? Hát remélem nagyon. Mert ugye vannak ezek a hülye játékok különböző tévékben, ahol ki kell találni, hogy mi volt az első, az első rendezvú, mi volt rajta, de nem biztos, hogy ez uh, féljelzi igazán az ismerettséget. Azt például a férje evidenciának venné, hogy jön egy vadidegen pasas, felhívja a feleségét, és így elbeszélget vele, ha hallaná a rádióban, nem létezik az, hogy azt mondaná, hogy Gabikám ezt már réges régle kellett volna raknod. Nem, nem. Szerintem neki ez nem okozna gondot, amíg kultúrált keretek között, és már nem, nem tudunk be... De nincs is oka az ellenkezőjének. Most maga nem randevúra hív engem. Nem, eszemben nem. Mert dolgokról beszélgetünk. Én úgy gondolom, hogy ha tefelé terelődne a szó, akkor nagyon kulturáltan elköszönnénk egymástól. Visszaemlékszik az esküvőjére? Az esküvőm? Persze, hogy emlékszik. Visszaemlékszik a ruhájára? Hol nem emlékeznék vissza, persze. Hol van az? Azért Azt nem tudom megmondani, mert kölcsönzett ruha volt. Fel sem merült az ellenkezője? Hogy megvegyem, nem. Drága volt? Ha. Hát annak idején drága volt, igen. Ebben alapvetően az játszik szerepet, hogy egy esküvői ruhát nem lehet soha hova fölvenni, csak esküvőre? Egyrészt. Ilyen hosszú úszály, meg ilyen izé, amit húz az ember maga után olyan volt? Fátyol? Nem, nem. Fátyom az volt, de nem hosszú volt. Sokan volt? Nem. Az esküvőn sokan voltunk, igen. Fehér volt a ruha? Fehér, így van, fehér volt. Magas sarkucipő, vagy nem magas sarkucipő? <gül> Közötes magas, ez a törpesaroknak mondták annak idején. <gül> volt -e egyházi egysüküvő? Volt, igen. Egyházi is volt, meg polgármesteri hivatalban is volt. Így van. Mennyi ismerettség után? ha! hát sok év, sok év. Hát önök osztálytársak voltak, vagy egyáltalán hány évkor különbség van önök között? 4 éves kor van, Hát akkor nem voltak? sem jártunk, mert ő, ő nem itt lakott, ahol én. Judet, hát, hogyha ön tizen, de figyeljen azért, ön valahol 20 éves kor kora környékén szült, 19 éves kor környékén kellett terhbe és hosszú ismeretségről beszélünk, akkor hány éves korában ismerekedtek meg? 15. 15. Ő volt Igen. 19, ön 15? Igen. És hol vagyunk most helyileg? Mármint. Ami akkor történt? Hát... Hol találkoztunk? Hát egy puliban, lenne a Dunaparton. Első látásra? Hát azért azt nem mondanám. <gül> ne, nem, igazából nem. Akkoriban nem volt még olyan nagyon sok szórakozóhely, ahova lehetett járni. Dunapart... Most ott vagyunk, Gödön, továbbra is? Igen, igen, igen. Volt egy nagyon jó tárva, ami még tulajdonképpen most is megvan. És uh, ott voltak bulik fiataloknak, és ott aztán mindenféle ember megfordult, és ott találkoztak. Mikor találkoztak másodszor? Vagy hogyan? Szerintem másodszor is ugyanott találkoztunk. Mennyi idő telt -e a kettő között? Egy hét, egy hét. Ön várta -e ezt az egy hetet, hogy összefussanak ismét? Vagy inkább ő várta? Most... Hát ő nem tudom, hogy várta-e én... Az első alkalommal táncoltak, vagy csak szemvillanás volt, vagy beszéltek? Táncoltunk és beszélgettünk, és igen. Mekkora volt? Ugye egy 15 éves lány és egy 19 éves fiú, 19 éves fiú voltam, de nem ismerkedtem 15 éves lányjal. Mennyire számított akkor akkora kor különbség? Hát ö, szerintem semennyit nem számított. Ö, én, én mondjuk mindig is egy kicsit... Ö, ö, Kora élet volt, így mondják ezt, azt hiszem. Ön szerintem nem számított. Mennyi idő után el a szüleinek? A szüleinek? Hát nem is tudom. Nem, nem. Mennyi idő után mutatta be a szüleinek? Hát amikor már komoly volt, szerintem, akkor már volt vagy három-négy hónap, amikor már úgy, úgy, teljesen biztos... Hogy tetszett a szüleinek? volt. Mi volt a baja? Bajuk? Nem, nem tudom. Igazából nem tudom. De renézett, és azt mondta, hogy nem szimpatikus és kés. Aztán később átalakult -e ez a helyzet, vagy sem? Ön, normalizálódtak a viszonyok inkább így. De egymás nyakában nem ugrattak később sem? Nem, nem. És hogy alakult az önkapcsolata a férjeszüleivel? Hát körülbelül ugyanígy. Ön, mi, ön miért nem tetszett a férjeszüleinek jobban? Igazából nekik az volt a bajuk, hogy amikor, mert ugyanis mi egyszer szakítottunk, és amikor újra összéltünk, akkor ez nekik nagyon tetszett. És. Más szántak a fiúknak? Igen, igen. Ön miben nem stimmelt, melyik paraméterre nem tetszett? Mintem egyik se, nem tudom. Szegény volt, tudom. csúnya, vagy mi volt a baj magával? Hát a fene se tudta. Ezt az ember érzi. Nézd, azt az ember megérzi, hogy nem szimpatikus. Oké, rendben A férje kiállt ön mellett? Bár a példa azt mutatja, persze, hogy igen. Persze. Mekor a konfliktus volt emiatt a férje és a szülei között? Én úgy gondolom, hogy azért különösképpen nem volt konfliktus. Én úgy gondolom, hogy az volt a probléma, hogy mindannyian erős személyiségek vagyunk, és ebből adódtak inkább a gondok. Tehát, hogyha én azt mondom egy pirosra, hogy az fekete, az akkor is fekete, ha mégsem. Tehát én, én egy makacskonok ember vagyok, nem is egyszerű velem együtt élni, én ezt elismerem. De ez sajnos így van. Mennyi idő Csak után költöztek, a... vagy költözött ön el otthonról? Tehát mikor költöztek össze? Mikor költöztünk össze? Akkor költöztünk össze, amikor ő leszerelt. Látogatta? Látogatta? Látogatta? Ő Látogatta? Persze. Hol volt? Énne. Hát fél évig volt Martfaliban és De. akkor utána egy évig Pesten Rakott Hát Marceli az, az, az sincs olyan nagyon közel. Busszal, vonattal kocsival? Hogyan ment? Busszal, buszal, buszal Mennyire aggódott az, az akkori pasia amiatt, hogy ezt az időt ön nem bárja ki? Hát fel sem merült, hogy nem fogom kivárni Hány év volt? 11 hónap? 2 év? Másfél év, Másfél. Másfél év. Hosszú idő? Hosszú, igen, hosszú de hát ez valahogy úgy természetes volt. És akkor utána, utána költöztek össze? Igen, ő februárban, és akkor összeköltöztünk. Ire Ide költöztünk, ahol most is lakunk, amit megvettük ezt a házat, és akkor februárban összeköltöztünk, és májusban volt az esküvünk. De honnan volt ennyi pénzük? Kaptak a szülőktől? Örököltük. Örökölték. Igen. Ki halt Igen. meg? Az édesapám. Hány éves volt? Én? Ő. ő. Ő. Ő? 36. Nem volt idős. Hát ő nem. Ez baleset? Mm, Tudod, halt meg. Nem De kellett számára. volna? Nem, valóban nem. De hát ez, ez meg... ha Azt mondja, hogy részvétem azt elfogadja egy év után? Ő persze. Ki jár a temetőb? Hát hogy ne? Hogy ne. Ez, ez megint csak egy olyan dolog, hogy ez szerintem az ez része a családnak, része az életnek. Apja tudta, hogy meg fog halni? <gül> Nem, nem tudta. Ez menet közben fordult válságos? <gül> ez elszúrta nem. egy orvos? Inkább erről ne beszéljünk, jó, jól? Mert jó. ez nem egy olyan történet, ami a nyilvánosságra tartozik. Értem. Szegény édesanyj, hogy élte túl? Nehezen. Hát gondoljon be... Ugye, azt a kérdést, amit én például a lányomnak nem tudok föltenni, és nem is érti. A kérdés se érti. Nem, hogy válaszolni tudna rá. Ön értelmezni tudja azt a kérdést, ha én megkérdezem, hogy apás volt-e, vagy anyás? Vagy ön se tudja értelmezni? Én ö, abszolút apás voltam. És megérti a lányomat, aki azt mondja, hogy nem érti a kérdést, mert nem tud, vagy nem akar különbséget tenni a szülei között? Vagy ilyen nincs? Csak az ember udvarias? Szerintem én úgy gondolom, hogy ez teljesen embertől függ. Most én is, én is sem tudom azt mondani az én gyerekeimre, hogy apások meg anyásak. Vannak olyan dolgok, amiket az apjukkal intéznek, vannak olyan dolgok. Jö, például az édesanyja tudta-e azt, amit most mondott? Hogy én apás volt? Há, hogy ne? Hát hogyne. Hát hogyne. Hogyne. És jól tűrt? Én voltam te? az apám fénye annak idején. És azért... Ez a szemenféjez neve, ez olyan szép kifejezés, nem? Igen, igen, igen. A lányom a is az. azért maradt tulajdonképpen. Igen. Ön egy egyke volt, vagy van testvére? Nekem van egy bátyám. Uh -huh. Mekora a különbség? Kilenc év. Ha sok? Sok, sok, igen. Akkor egy társaságban nem nagyon jártak? Nem, nem, nem. Hát mire én oda kerültem, hogy eljárok társaságba, Nadigra kiröpült otthonról. Nem megyek tovább, csak azt megkérdezhetem, hogy az édesanyja valaha még egyszer férjhez e vagy sem? Igen, férhez ment az édesanyám. Így van, amikor én 18 éves elmúltam, akkor ő férhez ment. Úgyhogy van egy nagyon rendes nevelőapám. És van egy pillanatra, ön hány éves volt akkor, amikor meghalt az édesapja? 5. Jézus már. És vajon abban az édesanyja fegyelmezettsége ér tetten érhető, hogy 5 és 18 éves korra között nem tette meg? Őre volt tekintettel? Nem, szerintem őt annak idején, hogy embert neveljen belőlem, mert a bátyám az már akkor is ember volt. És sikerült? Nem azért több problémája volt. Hát úgy gondolom, nézze, hogy igen. Van egy állásom, dolgozom. Sok dolga volt az anyjának önnel? Ajaj. De alapvetően milyen gondot jelentett ön? Ö, alapvetően elég vad gyerek voltam. Az mit jelent? Én úgy gondolom. Csúszlizot? Mindenféle hülyeségben benne voltam. A fiús lány volt? Nem, igen, igen, igen. Verekedett? Igen. igen, arra is volt példa. Igen. Eznek volt köze az édesapja elvesztéséhez, vagy sem? Nem, szerintem ennek semmi köze ahhoz. Én úgy gondolom, hogy persze, nem vagyok pszichológus, meg nem is járt. Ja, ezt akartam kérdezni, soha nem járt pszichológushoz? Nem, nem, nem. Nem, mert én úgy gondoltam, végül is, én teljesen normális gyerek voltam, azt az önvélemény szerint az a gyerek, aki pszichológushoz jár, az biztos, hogy nem normális, vagy ezt nem mondta? Nem, nem. Tehát én ezt átvitt értelemben gondoltam. Uh -huh. Értem. és nehez. Jó, értem, értem. Ö, én úgy gondolom, hogy én voltam annyira erős személyiség, hogy nekem ez nem okozott olyan lelkitörést, vagy ha okozott is, volt a családom, volt a prokonikát. Anyatiszteletben a... tartott ezt az erős személyiséget? Hogy megtartottam-e? Nem, anyja tiszteletben tartotta-e az ön erős személysegét? Ja. Ö, igen. Persze. Volt az édesanyjának valamiféle nevelési elképzelése önnel kapcsolatban? Én úgy gondolom, hogy nevelési elképzelése nem volt, mindig azt tette, amit ő úgy gondolt, hogy jó nekem. Azt. És ön a saját gyerekeivel ugyanígy volt? De Legalábbis megpróbáltam. Én azt szoktam mondani az édesanyámnak, hogy most visszakapom én azt, amit ő átélt velem annak idején. Azt egyébként meg tudja fogalmazni, hogy mi az, amit visszakap, ami nekem is sokszor eszembe jut, de nem biztos, hogy válaszolni tudnék rá, ha ő lenne a riporter. Persze, hát most már, hogy nekem is ilyen kamasz gyerekeim, tehát már túl vagyunk a kamaszkoron, most már megértem azt, hogy az anyám miért mondta, idején, amit mondott, meg miért tette azt, amit mondott. Nem azért, mert hogy ő rosszat akart nekem, hanem igazából azért, mert ő úgy gondolta, hogy ezzel segít nekem. Aztán én ezt akkor nem értettem meg, ugyanúgy, ahogy most az én gyerekeim sem értik meg. Mennyire szoros a kapcsolata az édesanyjával? Nagyon, nagyon szoros a kapcsolat. Ez egy telefon, ez egy napi találkozásos? Hát heti találkozás, mert ő ott lakik is. Elnézést, nem van, hallottam. Ezt hetente szoktunk találkozni, minden héten, és minden héten kétszer-háromszor beszélünk telefonon. Ő ott lakik, ahol ön? Nem, nem, nem, ő váltson lakik. Tehát ja, nagyon messze nincs, de azért nincs annyira közel sem. Így van, így van. Tehát ez, ez mindig attól függ, hogy hogy, hogy tudunk fölmenni. De a, a munkánktól is, megtöltünk. Onnan, abból a házasságból egyébként lett testvére? Nem, hát akkor már az én édeságom így volt. Féltestvére. Féltestvérem semmi nincs. Nekem egy bátyám van, ebből a házasságból nem született gyermek. Ezt vajon elhatározták akkor a szülők, vagy nem tudja? Hát biztos vagyok benne, mert amikor az anyu megismerkedett a nevőapimben, már hát körülbelül annyi idős volt, mint én, tehát negyben jó. Igen, az abban az időben ez nem volt divat, igen. Így abban. van, és abban az időben ez nem volt divat, ugye? Igen, igen, igen. Akkor, amikor ön, önök összeházasodtak, volt-e arról hogy hány gyerekük lesz? Nem. Nem, nem, nem, nem terveztük előre. Egyetlen terveznek-e bármit? tervezni, mindig tervezünk dolgokat, de hogy most az összejön, vagy nem, az már egy másik dolog. Ön, amikor hazajön a férje, hanyadik percben fogja elmesélni, hogy volt ez a telefon? Hát, nem tudom. De, úgy gondolom, hogy az első órában. Mit fog mondani rá a férje? Mit fog kérdezni? Ki tudja -e találni az első kérdéset? Hát, én nem. Szerintem nem fog kérdezni semmit. Elmondom neki, és akkor fog rám nézni, hogy jó, hát akkor, és most mit csináljak vele. És ön akkor elégedett lesz ezzel a reakcióval? Nem, de hát most mit várjak tőle? Nem tudom, én erre nem tudok válaszolni. Hát igazából, nézze, az, hogy én ezt elmondom neki, mert hogy meg szoktunk beszélni dolgokat, én úgy gondolom, hogy ez teljesen természetes. Most ő nem fog erre se rosszul reagálni, se jól reagálni. Tudomásul veszi, és kész. A jó reagálás, vagy a rossz reagáláshoz hol kezdődik? Hát nézze, nem fogja levölteni a fejemet, és elfordrani mindenféle hülye, hogy miért csináltam ezt. Meglepné egyébként, ha ez bekövetkezne? Hát meg. <laughs> Tehát azt kérdeznétél, hogy mi bajod van? Igen, elképzelhető majd nem kérdeznék semmit, hanem békén hagynám, mert biztos melege volt, meg elege volt, és egyebet. Tehát ő nem szokott rosszul reagálni. Ennél is kinézek a hangmérnökömre, megkérdezem tőle, hogy Gödön szerinte lehet-e hallani ennek a rádiókúnak a műsorát. Azt mondja, hogy igen. Akar beszélni a beszélgetésünk utána hangmérnökömmel annak érdekében, hogy esetleg, mert ezt éjszaka is megismétlik hogy akkor ezt meg tudják hallgatni együtt. Ugye az ön telefonszáma el fog tűnni, ugye egy jelen még elő lehet hívni. A kérdés az, hogy akar-e ilyen módon információt cserélni az én aranyatérő érő hangmérnökömmel. Vagy nem? Ő, szeretném meghallgatni, hogyha lehet ha megmondják, hogy hol lehet aki másodperc türelem, mert akkor ő föl fogja írni az ön telefonszámát és ő föl fogja hívni önt, mert azokat a műsorokat, amikor én nem leszek itthon, azokat nem én szerkesztem szerkeszteni se kell nagyon bennem itt, mert abban jóformán minden adhok történik, beleegyezik abba, hogy akkor most idejön jön a hangmérnökön felírja az ön telefonszámát és akkor majd megmondja önnek, hogy ez melyik nap hány órakor lesz Persze, persze. Megköszönném, igen. Akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy szóba állt velem, és remélem, hogy nem tartottam nagyon föl Zsolt pedig gyere, vagy akkor ezt most így, jó, akkor átkezik, csalócki Zsoltnak hívják. Rendben, köszönöm. Én köszönöm, viszont És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Igen. Fiala János vagyok, rádióriporter. Folytathatom? Igen. Én el fogok menni szabadságra, és arra az időre, amíg nem vagyok itt, műsorokat készítek úgy, hogy vadidegeneket hívok fel. Ez régen telefon hívták, de én nem vagyok telefonbetjár. Beszélget velem néhány percig? Hát egy picit. Gyanús vagyok? Hát nem szoktam idegenekkel beszélgetni. De hát ritkán is szoktál felhívni idegenek, nem? Tesszik? Ritkán is szokták felhívni idegenek? Hát igen, mert én már idős vagyok és Idős embert nem hívna fel idegenek? Nem, igen, szoktak. Én nem akarok öntől semmi személyeset, nem akarok eladni önnek porszívót, nem akarom megtudni a bankbetét számát, egyszerűen csak az iránt érdeklődöm, hogy hogy van. Hát köszönöm szépen, ahogyan egy ilyen idős néni élhet. Jó, én sose leszek idős néni. Az a mondat, mely szerint, ahogyan egy idős néni élhet, az mit jelent magyarul? Ez fordítsa le nekem. Hát úgy, hogy azt gondoltam, hogy ha nyugdíjba megyek, akkor én nagyon sokat fogok dolgozni, és miután nyugdíjba mentem, leromlott az egészségem is. És... De hát ez egy abszurd, az az ember azért megy nyugdíjba, hogy ne dolgozzon sokat. Ő miért akart úgy nyugdíjba menni, hogy sokat dolgozzon? Hát nem sokat dolgozni, csak a ház körüli dolgokat jobban megcsinálni, és elmenni, mit tudom én, fürödni, vagy kirándulni. Tehát ebben nem csak munka van, hanem élvezni is az életet. Igen, de hát... Én hol találtam önt meg? Én egy mobil számot hívtam, de most merre járok az országban? Hát most Baronyában... Szigetvártól 15 kilométerre. Hát az nincs, nincs a szomszédban, én a 11. kerületből beszélgetek. És ezek szerint, amikor ön nyugdíjba ment, akkor az Isten valamiért úgy rendelkezett, hogy az ön egészsége romoljék el? Hát látszéges. Hány éve van ennek? É, hát most az, hogy hát olyan 10 éve körülbelül. És mi a beteg Vagyok Hát mondjuk hogy előbb kezdődött a betegségem, miután nyugdíjba mentem. Mi a baj? Nem mondja, nem mondja semmit se, amit az ügyvédje jelenlétében egyébként nem mondana, de mondja meg, hogy mi a baja, ha akarja. Hát ézületi problémái vannak, ami hát elég súlyos. Ugye olyan helyen dolgoztam, ahol sokszor megfáztam, és hát ebből kifolyólag. Meg kell kérdezni, hogy hol dolgozott? Hát boltban dolgoztam. És ott hogyan fázott gyakran meg? Hideg volt? Úgy, úgy hogy boltkocsma egybe, és akkor. Nyitva volt az ajtó. mosogatni, olyan meleget nem csinálhatott az ember, mert ugye boltot nem lehet fűteni, mondjuk a kocsma az még meleg volt, és hát bizony megfáztam. Mert itthon meg állatok voltak, és. Már nincsenek? Hát a kettő egybe. Már nincsenek? Hát vannak még, de most már nem foglalkozunk vele, most akian vette át. Hanyasban élnek. Tessék? Hanyasban élnek, azt kérdezem. Jaj, nem. Tehát, hogy hány emberrel osztja meg azt a lakást, ahol él? Jaj, hát ketten vagyunk csak a férjemmel. Hány gyerek van? Három gyerekem van, és hét unoka. A család szélesen szészórodott az országban, vagy viszonylag közel élnek egymást? Nem, nem szét. Itt laknak a faluba ketten. Egy lányom, egy fiam, a másik az Lőrincen lakik, ha úgy tették. Hát az unokáim azok egy kicsit szészórodtak. Kicsit, vagy kicsit nagyon? Hát mondjuk az egyik auciába dolgozik a feleségével, a másik az ilyen, hogyan mondjam, az édesapjával dolgozik, mert az ilyen árubámutatós valami. Azok messze vannak, és akkor hát a többi unokáim még iskolába, gimnáziumba járnak. Általános iskolába. Mik a családi összejövetel időpontjai? Karácsony, születésnap, névnap, mi? Hát ezek mind, mind összejövetelek. Sőt, néha úgy veszük, akkor még többször is összejövünk. Mondjuk vegyük az elmúlt karácsonyt, akkor hányan lehettek? Hát akkor minden összejöttünk. A fiamnak van három gyereke, a lányomnak van kettő, a másik lányomnak is van kettő, és akkor így összejöttünk. De ennek például a helyszíne az az önök háza volt, vagy hol volt? Igen, igen. igen. A sokan elférnek? Karácsonykor mindig együtt vagyunk itt. Hogy sokan elférnek? Igen, sokan elférnek. Karácsonyfa honnan van? Igen. Mondom, karácsonyfa honnan van? Ja, honnan van. Hát, van, amikor leszünk egyet, de mivel most már nagyok a gyerekek, most inkább műfát vettem utoljára. Uh -huh. Ez így praktikusabb? Hát, praktikusabb is. Nem kell utána járni. És akkor... Milyen gyakran kell orvoshoz mennie önnek az izületi fájdalmai miatt? Hát, az az igazság, hogy... Ez mennyire akadályozza önt egyébként a hétköznapi létezésben? Hát úgy akadályoz, hogy a a, kezem az állal, a jobb kezem állandóan fáj. Az, de szorítani tud vele? Akadályoz. De valami pillanat, ha szorítani tud vele, fokon alatt tud a kezébe venni? Hát annyit tudok, hogy megfőzök, de úgy szorítani nem tudok, de azért vagyok. De ez a fájdalom egyébként, ez egy, ez egy, ez egy permanens fájdalom? Hát igen Amiktől az ember vagy elfárad, vagy ingerült lesz? Igen, igen meg, meg És magától jön Ez olyan fájdalom, hogy ez nem lehet Magától jön, és magától megy, vagy magától jön, és sohasem megy? Igen Gyógyszert szedre? Igen, szedek gyógyszer. És az csökkenti? Hát kicsit, kicsit Milyen mellékhatása olyan, van? Nem szedhetek, mert ezek a gyógyszerek mindmány károsutok hogy... Ezt akartam pont kérdezni, hogy milyen, milyen mellékhatása van igen, mint majd és próbálom, mert a lányom az emvézik, és onnan próbálok most érten kiegészítőket. Nekem az nagyon nem jött be, én csak riportokat próbáltam készíteni ilyen ügyben, nekem ezek, ezek, nem, ezek, a, ezek a hálózatok ezek nem működtek. Az ő lányának sikerült? Ön neki bejött? Hát egy kicsit bejött, egy kicsit nem, hát nem tudom. Mert az az igazság, ő is olyan helyen dolgozik, hogy nem is igen ér rá meg. Hát. Igen, vannak egy kisgyerek, gyerek akivel foglalkozni kell iskolás, és nem ért rá utána menni. Mert lehet, hogyha utána ment volna, akkor sikerült volna neki, úgyhogy... Nekem valahogy az egészben van valami olyan, amit nem szeretek. Igen. Voltam egy ilyen, többször is voltam ilyen központi előadásokon, ahol nekem riportokat kellett volna csinálnom, és öröki olyan érzésem volt, mint hogyha egy szektában lennék, ahol imádnak különböző tárgyakat, amelyeket nekem is imádni kéne, és valami olyan ellenérzésem volt, volt, hogy kifejezett hányinket kaptam. Ha, ha, ha. Az az igazság, ezeket én se szeretem. De... Hát például, hogyha én becsöngetnék önhöz, és azt mondanám, hogy itt van, de például azok az étrend, nem akarom lebeszélni, mert vannak -e az ismerettségemben komolyan vehető ember foglalkozik ezzel, nem mondhatnék rájuk rosszat, így aztán én... uh, abóvó, nem húzom az egészet le a vécén. De ezek az étrend kiegészítők, amelyekre szertesz a lánya által, ezek használnak? Igen, igen van olyan, ami kimondottan használ. Például a amit uh... Nem. Apám orvos volt, ő azt mondta, hogy alapvetően a gyógyszerekben hinni kell. Ilyenkor valójában ön hisz benne, vagy tényleg hat, ezek, hat ez a gyógyszer? Mondjuk a kettő között nehéz lemérni a különbséget, csak kérdezem. Az az igazság. Aki hisz benne, annak használ. Aki nem hisz benne, annak használ. És ő hisz benne? Hát én hiszek benne. És talán nekem azért egy kicsit használ. <haz> Így aztán a kertben semmilyen energiája nem maradt már, amit szeretett volna? De az mozáj, Na most én őszinteleszek az az igazság, nekem a idegeimmel is probléma volt, és én nekem az a legjobb, ha kimehetek a kertbe, és ott pücskörészhetek, ha akár egész... Mit mondod, pücskörészhet vagy mi volt a szó? Hát igen, pücskörészek. Tével vagy P-vel? P, P. T, pücskörész, Nem ez egy új szó? Ebből még nem találkoztam. ott ugye lehet gyomlálni, megkapálgatni, meg... Mit tudom, én a hajtásokat leszedni fákról apákról? Szőről. Az idegeivel mi baja van? Tessék? Az idegeivel mi a baja? Hát, egy kicsit depressziós vagyok. De ezt mikor szedte össze? Hát, ezt, ezt most már igen, szedtem össze. Ön elnézést, mit mondott, Vagy ne, lehet, hogy nem lehet, nem is kérdeztem? Várj egy pillanatra. Hatva, mikor megy nyugdíjba? Mikor ment a nyugdíjba, jó ja, Istenem. Hát én most ezt nem tudom. Jó, hány éves? Mondja, hogy... Na hát azt most mondjam meg. Hát miért hát mindegy, 66 éves vagyok, és 57 éves koromban, amikor lehetett nyugdíjba menni, én mindjárt nyugdíjba mentem. Jó, a depressziója az mikor be? A körülbelül akkor... De mitől? Nyugdíba. Honnan jött? A semmiből? Hát ez onnan jött, hogyha én elmondanám magának, maga ingem nagyon kinevetne. Nem én hogy miért nevetném ki? Hát, hogy ennyire hülye nem vagyok. Ha ennyi idei szóba általán miért akarnám kinevetni? Az, az úgy jött össze, hogy én a boltba dolgoztam, és én olyan helyen lakom a faluba, ahol, hát ugye az emberek hitelből éltek. Uh -huh. És én a boltban nagyon sok hitelt adtam, uh -huh. amit nem kaptam vissza, és... Na, akkor jött össze az egész idegbetegség. Magyarul nem arról van szó, hogy ön depressziós lett, hanem arról van szó, hogy ezt a pénzt önön bevasalták? Hát én rajtam bevasalták, de én, én azt nem kaptam vissza senkitől. Én ezt értem, de emiatt lett depressziós? Igen, igen, igen. Tehát valójában, ha mindenki időben megadta volna a tartozását, most nem lenne depressziós? Akkor egész jó volna, és lehet, hogy még mindig a kereskedő szakmát csinál. Hirtelen megelégelte, vagy valaki felelősségre vonta? Hát nem voltak tulajdonképpen annyira felelősségre, de én, én mondtam, hogy most elég, mert tényleg már nem ment tovább. Nem ment tovább. A főnöke tisztában volt azzal, hogy mennyi a levőség? Hát persze. Ő szólt önnek? Hát a leltároknál ez mindig előjött. És mit mondott? Hát nem mondott semmi tulajdonképpen, mert azt én, én mindig befizettem, amennyivel. Már mások helyett. Mások helyett. Mindig befizettem, és akkor a végén már nem tudtam befizetni, mert olyan nagy összeg volt, hogy akkor már alig kaptam fizetést, mert ugye ilyeneket csinálni. És akkor még mindig csináltam. Még mindig csináltam. Ez az ön jó indulata? A nagy szíve, vagy mi? Igen, a jó indulatból csináltam. És. és akkor trimánkodtak az emberek, hogy Magduskám, nem tudom, mint, hogy hívják, ezt a sört még hadigyan meg. Na, no, ilyen nem élelmiszerről volt szó. És hát hívják. Annál rosszabb akkor? Igen. Tehát hát effektíve szegény emberek voltak, akik... Uh, nem tudtam nemet mondani, hogy ne adjak nekik, hogy megadják, így megadják, úgy megadják, addig, addig, addig még én. És volt, aki megadta, vagy, mindenki, vagy elterjedt annak a híre, hogy ön így viselkedik, és ezzel kvázi visszaéltek? Hát visszaéltek velem. De akik... ön most gyakorlatilag azok között, az emberek között él, akik önnek azóta is tartoznak? Igen, igen, azok között élek. Sar... És ragyogóan el tudnak ön mellett közlekedni anélkül, hogy azt mondanák, hogy holnap megadom? Igen, mert úgy, úgy volt, hogy mikor egy, egynek mondtam, hogy légy szíves fizes ki, vagy mit tudom én, mert voltak becsületesek, akik kifizették, és bizony voltak olyanok, akik nem. Erre volt valami lista? Tehát ezt írta? Hát az muszáj, azt ezt nem lehetett másképp. Tehát mindenki tisztában volt azzal, hogy önnek adósa? Hát igen, és most is tisztában van vele. Eszünkben nem jut, hogy megadják? Egyszer sem nem jut, hogy elnézést kérjenek? Vagy eszükben nem jut, hogy azt mondják, hogy még egy kis időt kérnek? Hát nem, nem. Ezek lassan évtized ezek Mennyi a legidősebb tartozás? Hát, hát a legidősebb Hát má, már 7-8 volt. Ha összeadná az összes tételt abból körülbelül mennyi jön neki? Hát nagyon sok Az összes Körülbelül Hát egy félmillió. Félmillió. Igen. És ez körülbelül hány ember? Hát mondjuk ez az, az összes ember, ez olyan, olyan, tegyük föl, már a felnőtteket számolunk ötven, mert ugye a gyerekeket meg ilyesmit nem számolok. Ahol él az egyébként egy hány fős település? Hát nem nagyon, olyan, nincsen kétszázat biztos. Tehát minden negyedik ember tartozik önnek? Hát a gyerekeket nem számolunk. Én ezt értem. Itt családokat számolunk. De nagyon sokan ezek szerint. Nagyon, nagyon, nagyon. És ön egyébként, ha rájuk néz, akkor eszébe jut mindjárt, hogy ez a Pista, aki egyébként tartozik négy éve 5000 forinttal? Hát ők, ők már ezt nem veszik figyelembe. Nem ő! Ön! Ön! Ön! Ön! Hát én nekem sajnos eszembe jut. De ő nekik nem jut be. Ők úgy csinálnak. Hát, milyen így együtt élni egy közösségben? Hát én úgy vagyok mindenkivel, hogy Hát megbocsátó vagyok, és kész. Most már nem tudok majd csinálni. Ez van. Hallottam. A fér... Ez a férje volt? Igen. Azért ez egy egészen speciális és egészen fura helyzet lett. Ön ott a, olyan, mint egy bank, amelyik hitelezett embereknek, akik aztán ezt elfelejtették visszaadni neki. Igen, hát nem én vagyok, ám az egyetlen. Itt mindegyik, mindegyik, aki itt dolgozott, mindegyik így járt szegény. Mind, mindenki jó szívű volt? Hát igen, aki ebben a faluban lakik, mondjuk akik itt dolgozott, azok mind. És a férje hogyan viszonyult ez? Hát nem a legjobban, de hát... Tudomásul vette? És a férjének sincsen ennél nagyobb indulata, mint ami önben él? Nem hiszem. Mondjuk ő egy kicsit a uh, természetű, de hát megtörtént, megtörtént. Mit tudunk csinálni? Az, hogy ő nyugdíjba ment, az összefüggött azzal, hogy egyszer csak ebbe beleunt? Hát nem, az idő is olyan volt, nem a beleunás volt itt a lényeges. Ha De ha ő egyébként folytatta volna, akkor további pénzeket adott volna független attól, hogy az előzőeket se adták meg? Hát solyos ez volt. Valójában mi hatott nem. önre? Valószínűleg ön is mindenkinek a pénzügyi helyzetét és azt mondta, hogy azt ön nem engedheti meg magának, hogy ne adjam? Hát nem, nem mondhatom azt, mert az az igazság, hogy mondom, sokan voltak ilyenek, akik mind megadták, meg nem tudom, volt olyan, aki fölvet azért pénzt, hogy megki tudjon fizetni, de volt sokanak, hát most is vannak ilyenek, akik nem törődnek semmivel. Szóval olyan faluban élünk mostanság, dolgozni nem szeret senki, de a másikat meglopja. Egy pillanatra Én... odaadná a férjét, vagy ő nem akar velem beszélni? Ő inkább nem. Ő inkább nem. Inkább nem. Ön megbocsájtott nekik? Hát megbocsátottam, Az az igazság, hogy én arra gondolok, hogy azért, bár ez egy rossz szöveg a részemről, hiszen ez itt nem pénzkérdése, mert gondolom, hogy az önfizetése és ez az 500 ezer forint, ezek nem álltak egymással arányba. Tehát, hogy a, az önfizetésének a sokszorosáról van szó, tehát ön olyan bőkezű volt, oly, ön olyan nagy vonalú, ahol filérekről beszélni szinte, tehát, nem, tehát méltatlan. Igen, csak ha mondom, itt az volt a probléma, hogy egyesek rendesek voltak, a mások meg, hát az egészre, hogy azt mondják, hogy na, most jókítottunk vele, mert elment nyugdíjba, és nem, nem kell neki megadni, és kész. Egy pillanatra is juttat eszébe, amikor újabb kölcsönt vettek fel a és értelmében, hogy az előző se adták meg? Oké, nem tudom, mert az az igazság, hogy én is csak utána gondolkodtam, amit De ez mi volt? Ez kukorica volt, liszt, só, cukor, kolbász, vaj, kenyér? Igen, ilyenek. Úgyhogy ilyenekből jött össze bizony. És ugye az, hogy hogyan mondjam én, megmondom őszintén, ez a falu, ez egy cigány falu. De állítólag vannak cig, rendes cigány emberek, ahogy vannak rendetlen és rend rendes fehér emberek is. Hát az az igazság, hogy itt cigány emberből 2-3-at tudnák mondani, csak aki rendes, a többi mind rendetlen, mert a többi mind, mind csak abból akar megélni, amit a másikból ki tud húzni. Sose voltam cigány ember, és valószínűleg már nem is leszek, de ha az ember valakinek tartozik, akkor azért az az élete végéig benne van. Tehát, bár apukám azt mondta annak idején, amikor élt, hogy az ember mindig arra had, haragszik meg, aki kölcsön ad neki, de azért az a tudat, hogy az ember tisztában van azzal, hogy valamennyi pénzt kapott tőle, amit meg kell adni, azért az az emberben gondolom, független, attól, hogy roma vagy sem ott van Igen. hát csak az az igazság, hogy én nem néztem azt, hogy mind, úgy néztem, mint minden ember egyforma na de hát gondolom, hogy így is kell és nem nem fordult meg bennem azt, hogy na most ez ilyen, ez olyan, az olyan nekem minden ember egyforma volt és erre fizettem rá a ja, szó fizikai értelmében igen. hogyha ez a pénz most meg lenne akkor a depressziója elmúlna? nem hiszem most már nem múlna el ez a depresszió miben jelentkezik? hát nem tudom így nem, nem tudom elmondani így nem lehet elmondani de mit érez? hát de azt is kérdezhetném, hogyha szedt gyógyszert akkor mi múlik el? Hát, ha a gyógyszert, akkor olyan jókedélyű vagyok, akkor nincs semmi probléma. Egyébként meg rossz kedvű? Hát egyébként olyan. Hát az alaptermészetem nem vagyok én jó, rossz kedvű, sohasem. Az úgy hallatszik a hangja? Az a bajom, hogy én nekem mindig kedven van, már így, hogyha van valaki körülöttem, akkor, akkor sos nincs rossz kedvem. Mióta házas? hogy 66 66 éve? Nem, 66, 66 óta. Hogy 66 óta, igen, mert egyébként nem stimmelt volna. Azt vesztük, akkor azt mondja, hogy... Lassan 50 éve. Hát igen, lassan 50. És a férje mivel foglalkozott? Ott fesző és mázoló volt, és itt állatokkal foglalkoztunk. És állatok most egyetlen nincsenek, hogy a férje gondolom, ő ha akarna, foglalkozhatna. Nem, nem tud foglalkozni vele, mert ő is beteg. Ő is beteg, és akkor így a fiam foglalkozik az állatokkal. Neki De... mi baja van a férjének? Hát ő, ő neki, nem tudom, ő neki a fejével van gondja. Fejükkel mindannyiunknak van gondjuk. Hol, ilyen hol olyan? Csak az, hogy ő fejfajásos, fordalmas fejfajásos, és gyógyszert kell neki szedni, mert ha... Azt nem kapja meg, akkor kész, vége, nem tud semmit csinálni. Kérdezek valami nagy bolondságot. Nyaralni mikor voltak utoljára? Ugye most nyár van. Hát nyaralni nagyon régen voltunk, azt nem, nem is tudom megmondani, mert mikor állatok vannak, az emberi De most nincsenek állatok. Hát, hát nincsenek, és hát most meg az a baj, hogy egy kis pénzhiányba vagyunk. Ha menne nyaralni, hova menne? Ha hova mennénk? Hát valahova, valahova meleg híz mellé mennénk, hogyha vennénk. De ott a környéken van, nem? Hát úgy el szoktunk menni csokonya visontára néha Tigetvárra. Na, így el szoktunk menni külödni, de hát az csak olyan egynapos valami. Mi lesz ebédre, vagy már volt? Hát ma tejszörös vagy vagyis ilyen burkonyára, az úgy mondom és palacsinta. Milyen? Túros meg lekváros, meg kakaós. Hát, Hány? Sokat tett bele, Hány? Hát elég sok. Most itt valahogom, és most ő, ő készítette a palacintát, mert én nálam pont volt a családgondozó, és elbeszélgettünk. Úgyhogy nem tudom, Aztán ennyi... megjöttem jöttem én, velem is el kellett beszélgetni, úgyhogy hálás vagyok a türelmért. Hát nagyon szépen köszönöm. ő van. mit köszön? Én köszönöm. Jó. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Mit? és most. Küzéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János.